taurengo bai hiru kasetari ditugula gurekin bigarren itzulia aipatzeko bestekunden bigarren itzulia alde batetik Frank Dolozor itebeko kasetaria bestalde Inaki Chileku berentzetori dena berriakok kasetaria gundun surirenik barkamendurik egin gurena <laughs> eta panxika Ramirez zoskenik hatita kok kasetaria betiere aurdugo aipatu dugu eh, beraz sentira lianzak eh, koisio faltashalla sentzela zela bertzalen bertzalek aipatzen sozialisten eskutik eh, ikusi dugu ezberrintasunak baztela irri ezberri nahitean ere bai eta behorain epatukuduk biskat Ehi Elkargoan diokoa Ehi Elkargoetan sartza ere bai bozkatzen baita uteskundu ekin batera eta batzuak diotaz genfina Ehi batzutan, egi batzutan aliantzak egiten dira diustu Ehi Elkargoari begira zinezko garantzia hori dute behar baina kietxileko zurekin azteko? Aikara gerriko garantzia badute Egia erran aski harrituniz e, Zoingutia ipatu duten e, Hautagaiek herri elkargoen erronka Baitakite, eh? badela erronka ondibat hori gebelian Abertzalek gehiago... aztapenon haipatu zuten gehiago Ba, ba, ba, gero izan dira eh? Izan dira ez tabaidetan, haipatu dira Berbada bereziki e, hiri elkargo Haundiak dituzten lekuetan, zenta hor bada Aniz gauza jokoan, bena Barnekaldiari egin ezta, adibidez, zenik Atsumandute ez tabaidan, aski guti sartu dela Gauza hori, dute. ez dute izanen d eta Fain, epe luzetarat, balakite alta edo kontziente dira e, herrien desagerpen bati buruz joiten ari girela. E, sistema horrekin, herri elkargoen haunditziari buruz. Eta ez oraiko herri elkargoen ere moetan. Hora, ipatzen baita, joanokauta gehiago, ere mu haundiagoak sortuko direla. Herri elkargoa haundiagoak e, sortuko direla. Eta epe aski laburrean, naiz. Duela sei urte baziren haute txibatzu e, oino uzkur zirenak edo herri elkargoetan sartzaaren kontra. Gerostik derrak sartuak direta, badakita ergasuntza indartu joanen direla. Berbana gitarra ere izan den uh, baztertzea, gaietan, pixka bat estrategi kokik egeskiago sartzeko egielkargotan, edo idielkargotan. Hori, estagi, estakite estrategia kontu baden, maina behar da ez ere egitarrak edo boskazaleak durduzatzeko. Uh -huh. Lan egiteko ere desberdina baita eta aliantzak aipatu ditugu hastian eta hor ere bada, aliantza egiteko behar bon, zailtasun bat baino bada lehenik behar duzu zerrenda egin zure egian ta aski lan jendea biltzen eta ados ematen proiektu baten inguruan gero bigarren itzulian, edo fusionatu edo ez, hor ere badira lanak, bainan, batzuek badakite egiten bertzoa, batzuek gutio, baina obedute ikastean ikuste, ze gero istantean erribakotxak igorritko ditu ordezkariak uh, uh, amar uh, zera erri elkargoetarat, eta neokestaki, norri zanen duen parian, ordonguk ditugu, ezkerra bertzaleak adibidez, bonbede uh, programa aurkeztu du uh, egolapur din, gero ditugu eskuindarrak elgarrekin uh, aldean eta ondotik Uh, sozialistek ere egin dute beren uh, nola erran proposamena beinan horrek nikustez du gauza ondirik balioz gero ondotik ez dakite nori duten parian, orduan gero agertuko da, berbada egolapur din, abertzalek gauza batzutan bat egimarko dute uh, Micheli diarrekin uh, gehiengo bat bali bat dute oino eta hauza uh, pez eskuindarrek edo neokestaki nori zanen den eta norako gehiengoa osatuko diren beraz horre izanen da aliantzak egiteko uh, beharra nikustez mm -hmm. Mm -hmm. Eri elkargoa gero eta garantziak ego hartzen dute, gero eta kompetentziak ego hartzen dituzte ere bai, azken filan ez hor da e, leia kokatzen e, Eriko Bozoetan bantxikara mide? Aba jarrunte, eta hemen hauteskunde lehen itzuliaren hautagaiak autagaiak mintzarazi ditugularik ahegida denen dako kompetentzia nagusienak erri eh, elkarkoan direla, eta hoz direla erabaki eh, nagusiak artzen, mainan egia da, eta doz nahi zortan eh, inaki etxilekurekin, eh, ez lehen aipamenetan izan erri elkarkoaren gaia, eh, ez dute lehentasunetan tasunetan ez argi, erri tipietan diakin eh, behar da ez direla erri ordezkariak zuzenki autatzen, erri eh, gehienetan eritipietan usaian hauzapeza uh, zuzenki uh, izendatua da herriel argorata eta uh, gero uh, listako uh, uh, asuantak edo ordenean hautatzen uh, dira ordezkariak. Beraz zaila da ikuspegi baten ukaitea haintzinetik eta nahiz eta garantzia haukan erri elkargoak e, boskazaleak ez dute hori begiratzen zer gaitik hori e, zailada ulertzea zeren eta egia da e, kompetentzia nagusiak hor direla erabaki garantizoenak hor direla mm -hmm. Ega da hor bat ere ekarzen duela erriko etxeak eta erri elkargoa eta erri pixkat e, boskazaletatik urrun ikusten da eta gintarien esku pixka bat e, usten dela ere? Zetekatzen ba alta gero eta hor bilago izanen da eh? nik dut e, gai konkretu bat zutan, angeru eskumen eta nola erran, diru geiago ez dakit baina eskumen gehiago bai eta gero uh, ere ematen du uh, nola eran itxura bat nolazbait hamar elkargo bait dira lurralde el cargo rik sta eta lurraldea majasteko baina emandezagun uh, dendenak badute beren garrantzia baina ikuste gehiago geiago baionaaldeak ze hor uh, gehiengo bat egiten bada eta horiek begiratzen balin badutze uh, landeseri, behum istan da, ez dela gauza bera uh, konsideratzea uh, egitura horrek izan behar duela nolaz baiti motorra. motora. Eh? Eta hori uh -huh. kabata txikitzeko barnekaldearekin nola kokatzen dugu gure burua oda, badak egu uh, bizi dela uh, eritarren erdia baino gehiago, bainan norat begiratzen dugu motora. Uh, Aldeguzietara begiratzen alda denbora berian, elkarlana izaten alda, funtsian gaur egun den bezala, bayonako portua bi departamendotan da, baina batzuak bakarrik begiratzen dute landesetari, landesetako departamenduari, bon, nik uste, barnek aldea ere, kontuan hartzea, bayonatik duen pizuarekin, bai bizanlego aldetik eta diru aldetik, hortan jokatuko da ikuste ea ezker egiten den edo eskuin igandean, lehen erantzuna izanen dugu eta ondoko egunetan gehiago horreka faltala ere egielkargo, eta berrizki barnekaldea hasten transformatzen, ere basena afago, eta hainintza ipatu da, ere leku gutiago ukanen luketela, ere ahalmenetan barnekaldeko ikuspegitik. Ja, hori, edotzen gizaz hirielkargoa ipatzen baitugu, eta ipatu da sozialista batzuen estrategia hori zeinanz zaldeari buruz, baina erronkak beste nuen dira, ere hirigune horrentzat, bai anako hirigu horrentzat, zenta ukanen du beharra joanotagehiago lur Beharra eta luga eskogi eh, barnek aldian da, be posible da, eh, baiona hiriguneko herri elkarharko horreke sekatzia handi itzia, baina barnek alderat. Egan nahi du, animaleko ere muak sortuko direla, etxe bizitzarekin baita, baita erronka hori, bero hori, eta hori txekatuko dutera gehiago. Egan nahi du, desoreka ono handiagoa izanen da. Eta hor, e, jadanik aipatzen da, e, heldu den urtahileko barnek aldean, behar dute skot bat egin e, e, kostaldean egin den bezala, skot hori egin behar lukete edo basen afaroaren heinean, edo basen afaro tasiberu, baina horrek behar bada jadanik marrasten du, estatuak txekatzen duen eremu mu bat, egan nahi undi bat basenavorrota sibiru hartian hor gausak aldatzen ditu Aktualitatea egunero hurbiletik segituak goizberri emankizunean egunero gomita bat Zortziak eta kasi kamaika dira segitzen dugu Goizbehe mankizunan Euskalik jatietan Betire iru gomita gurekin dira Iru kasetari, Frank Dolozor, Etebeko Kasetaria, Inaki Etsileku, Berriako Kasetaria Tapan txikaran bide Euskalik ratietakoa Eta beraz, bigarren itzuliari begira Ezari gira, erri elkaruana aipatuko dugu Kampainari piskat begira ere ezariko Gira, e, sozialak hozialak e, Bazterrak piskabat, inahoshi Ditularetan dugu, treznan garantzitsu bat Bilakatu baita, funtsian kampaina denboran Hautagai handi eta atikienek zneuri eta bizkat kompleksurik gabe mintzatzen direla ikusten dugu gehienez bat bi itzulien artean baiunakuko kasua paziente dugu, e, izan baita berotu baita giro hori, azken finantza sozialak tresna onbat konstitutzen ote dute e, kampaina honetan Ba, xare, lozor, bai, sokro, baita soilis baliatzen. Bai, sok gero wacht du seist, arguntzartuena izela uztan, ba on sare sozialak berrezkoak dira gainera hartzen dute oralako anistasun bat eta badugu horren beharra. Ha. Egun hauetan entzuten ditugu debateak eskoin eta esker irati telebistetan gisa batean bertsian hala ere eh, behar dugu berritasuna dela sare sozialak aurten badirela. baina baditugu uh, bi da bide gutienes uh, gutiago, eh, Jornal de País eta EITB konfranxesez, oieker ez omait berriak gertzen zituzten azken hauteskundeetan eta ez ditugu hemen, beraz, ez du eta dena ordezkatzen orain uh, sare sozialek izatea, baina ordi da uh, egieran den bezala errateko neri duitzen zait, arrunga izkera biltzen diela He? Batetik autagaigutziak bon segitzen ditugu, baina uh, berant, heldu uh, dira horrat, berant ase dira, e, gero ez dituzte aski elikatzen, beren uh, kontuak, orduan batzutan hasten dira, berri baten inguruan, eta gero ez dakitenua pasatzen diren, ez da gehiago erantzunik uh, edo, eta badelarik batzutan maila biziki apala da, zenta egiazki guk... Da ez da baidak ere baida, batzutan. Baida, baida, guk kasetari bezala behar duguna, baina bereziki erritarrek behar dutena da, proposamen konkretuak hau da ez bakariko guguetak eginen ditugula, edo baizik eta proposamen konkretuak e, xifreekin, kopuruekin, zehatzekin, ze, edo zuen gauza egiten delarik bizian, e, debisa bat, edo aintzinkondu bat galdetzen da, ta horrik ikusten da proposamen frango egiten dela, baina ezta, ezta, ez da e, xifre, edo e, diru faktura, zonbat faktura tuko den, edo ez da zehatz agertzen, beraz, eta gero maila apala, hori, irainak, hori eh, handen aste artean, atzo ere guno soan, ez tutuste, horrek, et tamaila biziki uh, guratzen duen erpeno gutiba da arazoa eta horrekin bukatzen dut uh, komunikazioan baita Entzundugu haitz eggietan zein da arazoa da konzertaziorik ez dela, komunikaziorik ez dela, ordoan auzapezak ari eta kontseiluak ari dira gisa battian edoberttzan, baina batzuten egiten dutena, ez dute jakiten erakusten, eraabideek parte bat eragusten dugu, beina haiek ez dakite beren burua saltzen edo erakusten eta alta badirak jasnak gerota gehiago, baditute bene estitute erabiltzen behar den bezala. Iinekixiikuzuk ezpaitituzu baliatzen sare soziaalak zer diozuzuko. gutti gutti gauza guttitik izaken, izaguzen eztten. Baina nireztuki ezagatik ez duzu interesik atxemaiten, hor sortzen uh, edo, ez duzu kuriositate hori begiratzen zazpastelen? Hasiko da, eh? hasiko da, ikusi gauza. Uh, ez ez, ez dut uste kuriositate problema bat den, uh, uste dut kuriosan izela, uste guziak den ez gero ez da baidak du gauza horietan, genetere norazpait erabiltzailea formatatzen du gauza batian, tarrapata horretan, da da tarrapateren lehia azken berriaren tarrapata berria ez dena, Eh, berita noticière iten zuen Igor Hortzak bersu batean, ezbaita gauza bera, ta bergia ezten gauza hori, horian e, ikusi dut gainerat e, cela Jean-René eta eta Sylvie Duret-Prentchereko egin dut talerik Bayonnane, e, bat va horzena, bere chaque e, telefonoarekin telefono hartu a rescritan artsudi tut abedal zuen hori e, Twitterrenan. Bon, adoshe, eta kit ideia xeleku izan duen gauza hortan eta zekarpena hundi izan duen gauza hortan, baina zene gaiteko Suizie prentsarekoan izta, diadani, bautar gazkia. Pantsikar hamidezuk, zer diuzur, uh, ez bai da baida hortan? Ba, diadani, kerreiten aldatzuet, baxena faruan, biziki, biziki, guti uh, erabiliak direla, xare sozialak, hau eh, ta gaiek uh, guti dira, eh, ustut, esku bat erjolatzen direla, xa, bai, izan da Jean-Michel Koskarat baigurin, uh, ah, bai, bai. bai nanbestenaz, uh, egia da, donapaleun edo... Hortako, uh, hortako du irabazi, Berdin? Ez dakit, horrek lagundu duena bainan hasteko guti-guti Facebook gehiago, Twitter baino, izan batzu emaiteko, hemen ez da erabilia, eh, xare sozialen tresna hau, atik niko harbategin ezakeala ere, bediferentzia barnekaldia eta kostaldearen artian ere ikusten dela sare sozial hauetan, tipi bat baita kostaldean eh, hirietan bereziki, zu eskuinekoa, zu eskerrekoa, zuk gobernuaren politika iten duzu, zu eskuindarazira, holako borroka bat, bizi ez du. Aipatzeko eta bukatzeko bukatzeko bitzez, eh, gure goita bakotsarrik egin dugu, be entzat, nun begiratu den igande untan, asziz, eh, Frank doloz. Bitz eh? <laughs> no, ez, eh? Gieran, etorteko lia hundia izanen eta igandean, batetik bayona iriburua delakotz, endaiari ere uh, urubiletik begiratzen baitu gu, leia estua izanen da, bon, angelun eskuin ezker, eta miarritzen bozgutigatik izanen da, eta gero bisten da, senpere ere, segituko dutala, urubiletik, berkatu, behitz baino gehiago izan baitu <laughs> da. Inakietxileku? Ba, <laughs> well, bayonari, denek soenen dute, meni guztu eta egola pur zenta hor uh, ikusi behar da alianza horiek ze ondorio ekartzen duten hiri elkargoari begira hain zuzen eta hor ikusi beharko da ondoko negoziaketak mm. zoin izanen diren panxikarran bide bukatzeko Berdin, eh? nire iduriko interes handiena, kostaldeari buruz izanen da, bayona aipatua izan da, ziburu ere interes garriea izanen da, ugunia, argunak ere, interesa sortzen duen iduriko, eta, bon, eh, ejetan duen bezala frankek, tortiko lia handiak izanen ditugu, behinan igandeko gaualdi horrek itzemaiten du, itzemaiten du, behar bera sorpresak izanen dira. Benci gara mide, niakie zureko ta Frank d'Rosor be esker tokos goizuntan gure galdera jerantzunik. Miresker. Zi, si. aio.